Печери. печери – печери це підземні порожнини в гірських породах та в кризі. Утворюються вони зазвичай під дією води, що руйнує легкорозчинні породи. Деякі печери являють собою одну єдину підземну порожнину. Інколи вони такі малі, що в них не поміститься і людина, а часом дуже великі, що нагадують заплутані лабіринти з галереями і залами. Найбільша в світі мамонтова печера в Кентуккі США. Її загальна довжина – 560 кілометрів. Скелі, лід і лава Печери інколи утворюються в прибережних скелях, які не витримують постійного натиску хвиль та впливу морської солі. Довгі, схожі на тунелі печери можуть також утворюватися в льодовиках, де потоки талої води протікають під кригою. Подібні печери можна виявити навіть у середині вулканів, під корою застиглої лави. Печери у вапняку Найбільші і найкрасивіші печери зустрічаються у вапнякових породах, де дощова вода, злегка кислотна, просочується крізь щілини в камінні. Порода повільно розчиняється, і щелини стають дедалі ширшими. Струмки води перетворюються в потоки, руйнуючи камінь. І внаслідок цього утворюються печери і карстові вирви. Сталактити і сталагміти. Там, де зливаються підземні ріки, утворюються дуже великі печери. Чи карстові порожнини. Дно в таких печерах може бути сховане під водою. Тому обстежувати їх можна тільки з аквалангом. Вода, що капає зі склепіння печер у вапнякових породах, насичена мінеральними солями. Постійно у результаті відкладення солей утворюються довгі бурульки сталактитів, які звисають зі склепіння печер, і більш короткі та широкі сталагміти, що піднімаються із дна. Коли вони з'єднуються, Утворюється колона. ілюстрації. Виникнення печер Тисячоліття йдуть на те, щоб у вапняковій породі утворились печери. Цей процес розпочинається під дією дощової води, коли вона розмиває камінь і просочується крізь тріщини в породі. Ця вода зливається в підземні озера. Їх рівень поступово знижується, тоді і виникають підземні печери. Перше. Дощова вода просочується крізь тріщини в гірських породах. Друге. Тріщини стають ширшими і утворюються карстові вирви. Третє. Вода розчиняє гірську породу і виникають підземні галереї. Четверте. З часом тонкі струмені води перетворюються у потужний підземний потік, який дедалі більше розмиває породу. Так виникають печери. П'яте. Сталактити і сталагміти утворюються з мінеральних солей, розчинених у воді, яка скапує.